בעזרת השם, השתפכות הנפש, מאמרים מעניין התבודדות מספרי ליקוד ההלכות. ע"ב עיקר המוחי של התפילין שהם בחינת דבקות, כנ"ל בסימן מ"ח, הוא בחינת תפילה והתבודדות. כי עיקר הדבקות הוא תפילה, כמו שמבואר במקום אחר. ועל שם זה נקראים תפילין לשון תפילה, ובחינת נפתולי אלוקים נפתלתי. ופרש רש"י מלשון עיקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ופתילים הרבה למקום, להיות שווה עם אחותי. וגם יכולתי שהסכים על ידי. ובבחינה הזאת צריכים להרבות בתפילה והתבודדות מאוד מאוד כל ימיו, שזה העיקר. וצריך להיות עקשן גדול בזה מאוד מאוד, שאף על פי שנדמה לו שדבריו אינם מועילים כלל, והוא רחוק מדבריו מאוד. וזה ימים ישנים שעוסק בזה ועדיין לא פעל כלל. אף על כן צריך להיות עקשן בזה. כמו העקשן ממש שעושה הדבר בלי שום טעם, כן צריכין עקשנות גדול מאוד בכל עבודת השם, בכל עובדה ועצה. אבל עיקר העקשנות ביותר צריכין בתפילה ותחנונים, והעיקר בשיחות של התבודדות. כי צריכין להתחזק מאוד, להרבות בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו. אף על פי שתהיה בדרך עיקש ופתלתול, כמה פעמים בלי טעם וריח. כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני, אף על פי שראוי לבזותו ולשקצו, אף על פי כי אנשי מטבח מלא החמים בכל עת. ואין בזוהר הקדוש פרשת בלק דף קצ"ה, מעריך בגודל יקראת תפילת העני עיין שם. וכל זה נאמר אפילו בעני סתם, שמתפלל על צרכיו ועל דוחקו ועניותו בגשמיות. מכל שכן וכל שכן, כשמתחיל האדם לרחם על עצמו, הוא מרגיש עניותו ודוחקו במעשים טובים. וטוען לפני השם יתברך, ומתחנן אליו לקרבו לעבודתו. ושופך ליבו לפניו בבכייה ותחנונים כמה וכמה יקרה תפילה זו בעיני השם יתברך, יותר מכל התפילות שבעולם. ואף על פי שזה כמה שמתפלל ומתבודד, ונדמה לו שלא פעל כלל, אף על פי כן כל דיבור ודיבור אינו נאבד. וכולם מנויים וספורים וגנוזים ואוצרותיו נדבח. וגם כי אי אפשר לאדם כלל לידה בזה הגוף אם פעל בעבודת השם נמלג. ואפילו אם לא פעל כל ימי חייו כי אם כחוט השערה אחת, גם זה יקר מכל חיי העולם הזה. ועל כן צריכים להתחזק בזה בלי שיעור מאוד. וכשיהיה חזק כנ"ל בבחינת נפתול אלוקים נפתלתי אז כל סוף בוודאי יזכה לפעול בקשתו ולהתקרב להשם נדבך באמת ולהיות שווה עמך בקשרים וצדיקים. ע"ג ההתבודדות צריך להיות עד שיבטל את עצמו אל השם נדבך לגמרי, שיבטל כל רצונותיו לרצון השם נדבך. וזה בחינת משפט שצריך האדם לשפוט את עצמו וליישב את עצמו על כל דבר. אם כך ראוי לו לבלות ימיו וכולי. ועיקר ההתבודדות והשיחה צריך להיות בהתחזקות רצונות תובעים לה' ידבח. ויסלק מחשבתו מכל אבלי העולם ויוותר רצונו אליו ידבח, עד שמכל ארבע רוחות העולם שנתפזר דעתו לשם, ישוב מכולם לד' ד' אחד להיכלל באחדותו רצונו ידבח. ועל פי רוב בישת התבודדות ויישוב הדעת רואה בעצמו שאין לו שום מקום בכל ארבע רוחות העולם לברוח לשם ולהתחבא שם מפגעי העולם והוגשמיות ורוחניות בגוף והנפש הוא ממון, בחינת אנה אלך מהוכחה וכו', עד שרואה שאין לו מנוס כי אם אליו יתברך לבד, בבחינת כי ממך נסתי ושבתי עדיך, כי השם יתברך נמצא בכל עת לכל קוריו, אפילו אם ניטעו כמו שניטעו, כי רחמיו אינם קלים מעולם, וכל מי שזוכר להתחזק בזה, להיות רצונו חזק תמיד אל האמת ולא ירפה את הרצון הטוב. אפילו אם יעבור על הבמה, בוודאי סוף כל סוף יהיה אחריתו טוב. ואלו שרגילים בהתבודדות הם בטוחים מכל צר ואויב ומסתים, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד. ומי זה ערב את ליבו לגשת אל השם יתברך, שהם מסתירים עצמם אצלו יתברך, מבחינת כי אתה השם מחסי. וזה מבחינת וישכון ישראל בטח בדד וכולי, מבחינת כי אתה השם נבדד לבטח תושיבנו. שעל ידי התבודדות שוכנים בטח. הין שם שמפרש בזה את הכתוב, הן עם לבדד ישכון, שהם מתבודדים בינם לבין עצמם היטב היטב, מה יהיה בסופם ותכליתם. שזהו כל עניין השיחה בינו לבין קונו. ובגויים לא התחשב שאינם חושבים בדעתם מעשי הגויים שרודפים אחר הממון. מי מנע עפר יעקב? מה שנעשה מכל פסיעה ופסיעה, מזה שהולכים לדבר מצווה, להתבודד וליישב עצמו היטב. הוא מספר את רוב הישראל, תחינת ארבעת גלים, תחינת ד' באחד כנ"ל, עיין שם כל זה באריכות. עיין ד'. כשבא לפרש שיחתו לפני השם נדבך, ואין הוא יכול לפתוח פיו כלל, אף על פי כן הוא צריך להתחזק, לבקש רחמים שיסייעו מלמעלה ויאמצו את כוחו שיכול לבקש רחמים. וכמו שאמרו חז"ל בסנהדרין נ"ד, לעולם מבקש אדם רחמים שיהיה הכל מאמצים את כוחו, ופרש רש"י שיסייעו מלאכי השרת לבקש רחמים וכולי עיין שמה. <עידה> ע"י העדה נראה תהילים שכולל כל המ"ט שערי תשובה, שהם בחינת ארבעים מתשאר אותיות השבטים כמובן לעד, ונתייסד על ידי דוד מלך ישראל שהוא בחינת משיח, שיזכה להשיג שער חמישים של קדושה כמובן. ועל ידי התבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שזה גם כן בחינת תהילים כמובן במקום אחר, נמשך הערה מהתנוצצות משיח, שעל ידי זה יהיו יכולים לפרש שיחתו על הכל, ולבקש מהשם נתברך על זה בעצמו שנוכל לבקשו, השיבנו השם אליך באמת, עד שזה בעצמו יהיה נחשב להתעוררות מלמטה שלנו. ועל ידי זה יהיה נמשך עלינו הערה גדולה לתשובה גם מלמעלה. מבחינת שובו אליי ואשובה עליכם כי באמת כל צעקתו של השם נדבר שצועק אלינו שובו אליי וכולי כוונתו זה בעצמו שאנחנו נצעק אליו תמיד אשיבנו וזה יהיה נחשב להתעוררות שלנו כאילו אנו שבים אליו מעצמנו רק שאין אנו מבינים כוונתו הקדושה ועל ידי אמירת תהילים והתבודדות נמשך הערה משער החמישים של הקדושה שהוא שכל הנפלא הזה הנ"ל שכולל הכל מתתא לעילא ומאלא לתתא. כי אמרו אבותינו זכרונם לברכה, מזמור לדוד, לדוד מזמור. לפעמים אומר שירה ואחר כך שורה על הרוח הקודש ולפעמים להיפוך. היינו כנ"ל, שמזמורי תהילים כלולים משני הבחינות, מטעותא דלתתא קודם ומטעותא דלאלא קודם. ועל כן על ידי תהילים התבודדות ניתקן הכל שנוכל לבקשו השיבנו וכולי. נמצא שהכל מאיתו יתברך, ואף על פי כן יהיה נחשב להתעוררות שלנו, מאחר שאנו מתעוררים על כל פנים לבקש אותו על זה. והעדה הזה נזכה בוודאי לתשובה שלמה. ובוודאי הוא עצה גדולה וקלה שהכל יכולים לזכות לתשובה ולחיי עולם הבא על ידי הדיבור לבד. אך גם על זה יש מניעה גדולה, כי הבעל דבר הניח עצמו על זה מאוד להטריד את כל אדם בטרדת הפרנסה. שעל ידי זה עיקר נפילה לכנסת ישראל לשער החמישים של הטומח, עד שאין לו מניחו לעסוק אפילו בעצה קלה כזאת, לצעוק להשם יתברך כראוי. אבל באמת גם זה אין לו מניעה כלל, כי צריכין להזכיר את עצמו, שאי אפשר בשום אופן להמשיך לעצמו פרנסתו על ידי הגיעתו וטורחו. כי זהו כפירה לומר חס ושלום, כוחי ועוצם ידי עשה וכולי. רק צריכים להאמין שכל הפרנסה נמשכת רק מאיתו נדבך בישועת השם ובחסדו. והעדי זה, אפילו הבעל מלאכה ובמשא ומתן, יכול למצוא לנפשו כמה שעות ביום שיעסוק בהם באמירת תהילים והתבודדות, לפרש שיחתו לפניו נדבך כנ"ל. והעדי זה יזכה במדיים לתשובה שלמה, בחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אין מי מבקש אלא דברים. כי ההבדל שנתעורר על כל פנים, בדיבורים קדושים לבקשו, השיבנו וכו' וכנעד, זה נחשב התעוררות שלנו, ונזכה ההבדל לתשובה שלמה ויאבן היטב. כי בלי שום התעוררות כלל, בוודאי אי אפשר להתקרב. גם על ידי אמירת תהילים זוכים לקבל הערה מהעצות הקדושות, הנמשכים מהתנוצצות משיח, משאר החמישים של הקדושה. וכלל העצות כלולים בספר תהילים, שהם חסדי דוד הנאמנים. שהן בחינת נצח ועוד, בחינת עצות קדושות ונפלאות מאוד כידוע. שחסדי דוד הן בחינת נצח ועוד, בחינת עצות. היינו לצעוק תמיד להשם ידברך יהיה איך שיהיה כנ"ל. ועל ידי זה יכולים לצאת ולעלות מכל הנפילות והירידות שבעולם, אפילו מבחינת שער החמישים של הטומאה. שהבעל דבר מטריד את כל אדם בתאוות ממון וטרדת הפרנסה כל ימי חייו, עד שאין לו תנאי כלל אפילו לצעוק להשם ידברך כנ"ל. וזה בחינת מעלת המזמור תהילה לדוד, שאמרו רבותיהם לזכרונם לברכה כל האומרו שלוש פעמים בכל יום, ומבטח לו שהוא בן העולם הבא. הוא מס כשם, ושהוא בעיד באלף-בית בעיד בפרנסה. אין יכול אליך לסברו, וכוונתם היא משום שכלולים שני הבחינות הנ"ל ביחד במזמור הזה. היינו, כי על ידי שני הבחינות האלה שיש בזה המזמור ביחד, נזכה בוודאי לתשובה שלמה ולחיי עולם הבא. כי על ידי כלל ה-22 אטוון, שבהם כלולים כל הדיבורים שבעולם, ימשיך על עצמו קדושה שיקדש הדיבור מאוד להרבות בתהילים התבודדות לאשר נדבך. ועל ידי זה יזכה בוודאי לתקן כל הפגמים של כל החטאים, שהם גם כן מבחינת ה-22 אטוון שהמשיך חס ושלום, האותיות שיש באותו הדבר שעבר עליו להסית רעך, רק הידוע. וכמובן מדבריו זכרונו לברכה בתורה אנוכי סימן ד' בניקוטי מר"א חלק א' אך טרדת הפרנסה מונעת האדם מזה כנ"ל אבל הלא המזמור הזה מזכיר את האדם שכל הפרנסה רק מאיתו ידבר כמו שכתוב עיני כל אליך אסברו ואתה וחול, פותח וכו' ומשביע וכו' ובוודאי על ידי זה יזכה בוודאי להתחזק בדיבור ובקדושה ויזכה על ידי זה לתשובה שלמה ולחיי עולם הבא וזה שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. מפני מה לא נאמר נ' באשרי, מפני שיש בה מפלה לסונאי ישראל, שנאמר נפלה וכו'. ואפילו אחי חזר דוד וסמכה ברוח הקודש, שנאמר סומך השם לכל הנופלים. היינו כי לא רצה להזכיר הנ' בפירוש שמרמז על שער החמישים של הקדושה, שעל ידי זה עיקר התקווה, מפני שיש בה מפלה לכנסת ישראל. כי גם עיקר הנפילה של כנסת ישראל הוא על ידי שער חמישים של הטומאה שהוא תאוות ממון וטרדת הפרנסה כנ"ל ועל כן אי אפשר להזכיר נ"ן בפירוש כי התגבר מתנגד מאוד רק ברמז רמזה בפסוק שאחריו סומך השם לכל הנופלים וכו' וזה על ידי שישליך יעבור על השם יתברך ויפתח שהשם יתברך ויפרנסו בוודאי אפילו אם יעסוק כמה שעות ביום בדיבור הקדוש של תורה ותפילה כי כל הפרנסה, אפילו של הבעלי מלאכה במשא ומתן, הוא רק מאיתו ידבך. וזה שנסמך לזה אינך או ללכה לסבר, הוא ראינו כנ"ל. וזה שאנו רואים שיש לזה הרבה עשירות מאוד, ולזה עניות ודחקות גדול, הכל מאיתו ידבך לפי הבחירה של כל אחד ואחד כידוע. וצדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו, שכל מה שעושה עם האדם הכל חסד גדול מאיתו ידבך. בעיקר התקווה של כל אדם הוא לזכות לחיים נצחיים של עולם הבא. ועל ידי מה דוכין לזה? על ידי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו די יהיה מי שיהיה. וזה תהילת השם מדבר לפי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, לפרש שיחתו לפני השם ידבר בכל עת. ועל ידי זה בוודאי יתקן הכל ויזכה על ידי זה לחיי עולם הבא. ועל כן האומר המזמור הזה שלוש פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כי הידי שני הבחינות הכלולים במזמור זה, בוודאי יזכה לשוב להשם מטבח ולחיי העולם הבא כנ"ל. ע"ו. <ענבר> <ענבר> יעקב אמינו כשפגע במקום ההוא, הידי שנתן אל לחזור למקום המקדש. ומיד קפצה לו הארץ, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. הידי זה זכה להשיג אז עוצם מעלת היתאות הדלתתא. שעל ידי זה תכף בא לו סיוע מלעילה בבחינת הבא להתאר מסעין לו. ועל כן תיקן אז תפילת רבית שהוא בעת החושך הגמור, כי זכה בגודל קדושתו להוריד את עצמו לעומק הנפילות של כל ישראל בכלל ובפרט, ושבכל דור ודור עד עקבות משיחה, ומאיר בלב ישראל, שאפילו בחשכת לילה, ואפילו ממש בגשמיות וברוחניות, צריכים להתחזק, להתעורר, בהתראותא דלתתא, בצעקה ותפילה אל אבי בך, בבחינת מבטן שאול שיבעתי, ולאט ראותה תב אדי תבל. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, והשיחה הנוראה, שהפליגה אז מאוד בגדולת אבו ראי יתברך שאין הדין כלל. וסיים אז, בזה הלשון, אפילו אם חלילה נפלתם להיכן שנפלתם רחוק מאוד העיקר שלא מתייאשים מלצעוק, זועקים, מבקשים וכו'. יש עניין שנתהפך הכל לטובה כי גדול השם יתברך ואין יודעים כלל וכו'. ויקר וחשוב מאוד אצל השם יתברך כל התעוררות והתעוררות של כל אדם בכל מקום שהוא. ותכף כשאדם מתעורר והתערותא דלתתא בתפילה ועבודה כלשהו, מתעורר תכף התערותא דל אלה הרבה. ועל ידי זה יש לו כוח להתעורר עוד, וכמו כן נמשך, התראות הדלעלה יותר וכו'. וזה בחינת תפילת רבית רשות, כי לפעמים גובר החשכה והיעדר הדעת כל כך על האדם, עד שהוא בבחינת היעדר הדיבור, בחינת יונה אילמת, שאין הוא יכול לפתוח פיו כלל, להתפלל ולהתבודד ולפרש שיחתו כראוי לו, בבחינת נעלמתי לא אפתח פי וכו', ונאמר נעלמתי דומייה וכו'. ובאמת, לולי כוח הצדיקים הגדולים היו מתייאשים אז לגמרי מלהתפלל ולשוב אל השם. וזה עיקר תיקון הצדיקי אמת שהם מבחינת יעקב אבינו, שהם מעוררים ומחזקים אותנו ומכניסים בלב ישראל, שגם בתוקף מהירות הגלות בגשמיות וברוחניות, שהוא מבחינת תוקף חשכת לילה, התפלל וישוב אל השם לבלי להתייאש מן הצעקה והתפילה לעולם כנ"ל. ואף על פי שהוא עז בבחינת תהדי הדיבור כנ"ל, אף על פי כי נסתכל כל אחד על נקודת האמת לאמיתו, עד שכל אחד יתחזק מכל מקום שהוא, על כל פנים, ברצונות חזקים וכיסופים טובים להשם יתברך. בבחינת "זכרתי בלילה שמך השם", ובבחינת "על משקבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי". שגם בתוקף חשכת הלילה נבקש ונחפש את השם יתברך ברצונות חזקים מאוד. כי סוף כל סוף, מה יהיה התכלית מאיתנו? עד שעל ידי זה ממילא יתחזק לפתוח פי בדיבורי התפילה גם אז, בבחינת נעלמתי דומייה, נחשיתי מטוב וכאבי נאחר. ואחר כך על ידי זה בעצמו שהוא כוסף ומשתוקק, אף על פי כן מאוד להשם נדבך ומצטער, על ידי זה שהוא בבחינת היעדר הדיבור, על ידי זה חן ליבי בקרבי וכולי דיברתי בלשוני. שזוכה אחר כך על ידי זה לדבר דיבורים קדושים בחמימות גדול וקדושה, מאחר שיצאו הדיבורים על ידי רצונות טובים וכיסופים גדולים לאשי מטבח. ובאמת זה עיקר שלמות התפילה תמיד, וזה עיקר העצה לתפילה ושיחה והתבודדות, שלא יהיה הדבר עליו כחובה, כמו שצריך לצאת ידי חובתו, שזה בחינת אלתע עש תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. שבתחילה היא ליבו ברצונות וכיסופים טובים מאוד, השם ידבח. שאז מתפלל ומבקש אחר כך באמת מכירות ליבו ברשותו ורצונו הטוב, לא בדרך עול וחיוב לבד. וזה מבחינת תפילת ערבית רשות היינו כנ"ל. רק שאף על פי כן תקנו לנו אבותינו זיכרונם לברכה תפילת חובה בשביל המון עם. כי בלא זה לא התפלל כלל. אבל עיקר השלמות התפילות אלו בעצמן, נתפלל אותן ברחמים ותחנונים שלא בדרך קבע. ועל כן תפילות של יום, שחרית ומנחה שם ביום, היינו בשעת טהרת המוחים, עדיין, על כן הם בבחינת חובה. ביעקב תיקן תפילת ערבית, היינו להתפלל גם בתוקף חשכת לילה, בשעת הסתלקות המוחים לגמרי. ואז אי אפשר לתקן תפילת חובה, דהיינו להטיל עליו חיוב להתפלל אז. מחמד שהוא אז בבחינת היעדר הדעת והיעדר הדיבור ואי אפשר, אפשר לו לפתוח פיו כלל. ועל כן אז עיקר תיקון התפילה ידי בחינת תפילת ערבית רשות שתיקן יעקב אבינו עליו השלום. להמשיך על עצמו גם מה זה הרת האמת מאור הפנים של הצדיקי אמת, של מבחינת יעקב, שהוא בבחינת תיתן אמת ליעקב וזכה לאור הפנים מבחינת שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה שופרי דיעקב וכולי. ואור הפנים הנ"ל הוא רצון כמובא בדבריו זיכרונו לברכה. כמו שכתוב, ואור פניך כי רציתם. ועל ידי זה יזכה לחזק את עצמו על כל פנים ברצונות וכיסופים טובים, ואז נימלי נפתח פיו בדיבורים קדושים, וישפוך ליבו כמיים לפני ה' מחמת תוקף הרצון וכיסופים הטובים, שזה עיקר שלמות התפילה תמיד. וזה בחינת וילן שם כי בא שמרמז על חשכת הגלות בגוף ונפש, כמובן בדברי אבותינו זכרונם לברכה. ואז, ויפגע במקום וזכה להשיג אז עוצם מעלת איתאותא דלקלתא, ותיקן תפילת ערבית, היינו כנ"ל. ע"ז מי שרוצה לחוץ לנפשו, שלא יאבד את עולמו חס ושלום, צריך לחפש ולחקוב מאוד אחר האמת כדי לשוב אל השם באמת. כי אולי מטעה אותו דעתו באיזה דרך לא טוב חס ושלום, מחמת שלא זכה לצייר אור התורה כראוי, מחמת שכלי המוחין שלו אינם בשלמות, מחמת פגם עברית. בעיקר התיקון לכל זה הוא צעקה, הוא תפילה, ושיחה, והתבודדות בינו לבין קונו, שצריכים לצעוק הרבה אל השם ידבח, שיוליכהו בדרך הישר והאמת תמיד. כמו שצאג דוד המלך עליו השלום הרבה על זה, ראהני השם דרכיך, הלך בעמיתך. ראהני השם דרכיך, הונחני באורח מישור. ראהני השם דרך חוקיך וכו'. שלח אורך <אח> בעמיתיך, המה ינחוני, וכן הרבה מאוד. כי צריכין לזכות גדול וישועה ורחמים גדולים, והשתדלות ויגיעה גדולה כל ימי חייו, שיזכה ללך בכל עת בדרך הקודש באמת לעמיתו. וצריכין לצעוק הרבה להשם נדבך על זה במסירת נפש עד שכמעט יצא נפשו ממש חס ושלום. וכמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא אם כן משים נפשו בכפו. כי עיקר תיקון הברית לזכות לצאת מגלות התאווה הזאת בשלמות, ועל ידי צעקה הרבה לה' מבך, שצריכים לצעוק שבעים קאלים לפחות. ובאלו שבעים קאלים כלולים קולות וצעקות ותפילות ותחנונים לעין מספר כל ימי חייו של האדם. כי שבעים שנים של האדם הם כנגד שבעים פנים לתורה שצריך לזכות להם. וכל אחד יכול להבין בנפשו כמה הוא רחוק עדיין אפילו מבחינת פנים אחד לתורה, מכל שכן מכולם. ועל כן אפילו אם לא פגם הרבה, ואפילו אם כבר צעק הרבה אל השם מטבח, ועסק הרבה בתורה ומצוות, אף על פי כן, מאחר שעדיין לא השיג אפילו פנים אחד לתורה, ולא אפילו חלק אלף ועובבה מזה, בוודאי כמה וכמה הוא צריך עדיין לצעוק להשם נדבך כל ימי חייו. הוא כבר ידוע שאסור להיאש את עצמו מן הצעקה לעולם. כי אפילו אם פגם הרבה מאוד, אפילו אם עדיין הוא כמו שהוא, אם לא התייאש את עצמו מן הצעקה ותפילה ותחנוניים, יכול לזכות התגלות איזה פנים לתורה. באמת, ואפילו לכל השיבים פנים. כי השם נדבך טוב לכל, רק שצריכין את זה התערותא והעיקר לצעוק הרבה אל השם יתברך עד שיזכה לשבר כל התאוות והעיקר הוא תאווה נ"ל ואז יזכה לתגלות התורה בחינת שבעים פנים לתורה ח' צריכים תמיד להתחזק, להרבות בתפילה ותחנונים ושיחה בינו לבין קונו כדי לעורר בכל עת נקודתו הטובה שתאיר לליבו עד שיתבטלו ממנו על ידי זה כל החרפות והאהבות רעות השורים על שהם בחינת עורלת לב כנ"ג בסימן נ"ז. אך מחמת שבכל עת מתגברים החרפות לב להעלים ולהסתיר אור נקודתו הקדושה אשר יחד ללבו בעת ההוא, על כן על פי רוב דרך האדם הרוצה לעסוק בזה, פרש שיחתו לבינו לבין קונו, נדמה לו בכל פעם שעתה אינו יכול לדבר ואינו יודע מה לדבר כלל, ולבו אטום מאוד וכולי כידוע. וכל זה נמשך מהחרפות לב, עורלת לב הנעל. אבל באמת הוא שקר גמור ומעשה בעל דבר. כי אם יאמר כן, אזי יהיה נדמה לו כן לעולם. שעתה אין לו לב ואין לו יכול לדבר, ולא ידבר לעולם חס ושלום. ועל ידי זה בעצמו מתגברים עליו החרפות לב, עורלת לב בכל פעם ביותר. כי עיקר בתול עורלת לב הנעל, הוא על ידי שמקשר את לנקודתו הקדושה. על ידי דיבור פיו ששופך בשיחו לפני השם נדבך ומעורר נקודתו הטובה. על כן צריכים להתחזק בזה לידע ולהאמין שבוודאי אין עת בעולם שלא יוכל אז לקשר עצמו לנקודה השייכה לליבו בעת ההיא ולהתגבר מאוד לדבר בזה כפי מה שיוכל ולבקש ולחפש בדיבוריו את אור נקודתו הקדושה. ואף על פי שבוודאי אי אפשר לאדם לדע כל זה בפרטיות מהו נקודה השייך לליבו בעת וברגע הזאת דייקה? אף על פי כן צריך הוא להאמין תמיד שבוודאי יש עתה בחינת נקודה טובה השייכה לליבו בעת ההוא דייקה ולקשר עצמו אליה, שעל ידי זה ייתקן מכל מקום שהוא. ובאמת צריכים על זה תפילות ותחנונים הרבה לזכות למצוא נקודה השייכה לליבו בעת ההוא דייקה וזה הבחינה על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצו, לעת מצו דייקה, שיזכה תמיד למצוא נקודה כפי העת והזמן, שזה הבחינת ההתבודדות ושיחה בינו לבין קונו, שהעדי זה זוכים לקשר את עצמו בכל עת לנקודה השייכה לליבו בעת הזאת. וכל זה בחינת משפט ששופט ודן את עצמו ומוכיח את עצמו לקיים את כל דברי התורה. וצריכים לכוון למשפט לשפוט את עצמו בכל עת ובכל יום כפי העת והזמן וזה בחינת יו דברי אלה אשר התחננתי לפני השם וכולי בחינת התחנונים והתבודדות הנ"ל לעשות משפט עבדו וכולי שעל ידי זה ממשיכים בחינת המשפט הנ"ל דבר יום ביומו כראוי לפי הזמן והיום והשעה ע"ט האדם צריך לדע עוצם התרחקותו מה' יתברך ואף על פי כן, ידע ויאמין שמצד רחמיו יתברך הוא קרוב מאוד לכל אחד ואפילו לרחוקים מאוד. והעיקר על ידי הדיבור. כי על ידי הדיבור אני יכולים לקרוט אותו מרחוק מאוד והוא מתקרב אלינו על ידי זה. כמו שכתוב, קרוב השם לכל קוראיו לכל אשר יקראו באמת. וכתיב, מי גוי גדול אשר לו לא אלוקים קרובים אליו כאשר אלוקינו בכל קוראינו אליו. וזה מבחינת בורא ניב שפתיים מבחינת הדיבור. הידי לדייקה זוכים לבחינת שלום לאחוק ולקרוב, בחינת התרחקות והתקרבות הנ"ל. שידע באמת התרחקותו מצד עצמו, וההתקרבות מצד רחמיו ידבר. ומי שנותן ליבו לדקדק ולהבין פירוש המילות של המקרא הזה, בורא נים שפתיים, יוכל להבין מזה עצות איך להתחזק בעניין השיחה בינו לבין קונו, שזה עיקר תיקון לעניין רחוק וקרוב הנ"ל. כי על ידי השיחה הנ"ל יוכל לפרש ולשיח הכל לפני השם יתברך, לפרש בשיחתו עוצם התרחקותו מהשם יתברך, ואף על פי כן יתקרב להשם יתברך על ידי זה די כא, על ידי שיזכור עוצם ריבוי החמה ויתברך בלי שיעור, כאשר גילו לנו אבותינו ואבותינו זכרונם לברכה. אבל על פי רוב השיחה הנ"ל בעצמה קשה מאוד, כי מעוצם התרחקותו אין לו דיבורים לדבר כלל, כידוע למי שרוצה להגיד עצמו בזה. אבל כבר הזהירו לנו אבותינו, זכרונם לברכה, להתחזק בכל מיני התחזקות, לנהוג הנהגה הזאת בכל יום. כי ההכנה והרצון לבד שמכין את עצמו ורוצה לדבר, רק שאין הוא יכול לדבר, גם זה יקר מאוד אצלו ידברך. ואם יהיה חזק בזה הרבה, בוודאי יעזור להשם ידברך, ויברא לו דיבורים מבחינת בורא ניל שפתיים, בורא ממש. כי הדיבורים הבאים לאדם הם מבחינת בריאה חדשה ממש. כי בוודאי הוא רחוק מדיבורים מאוד מחמת התרחקותו מהשם ידבר. אבל כשהוא חזק בעבודה זאת, הוא מכין עצמו לדבר ולשיח בינו לבין קונו. וחזק בזה איזה שעה ברצונות וכיסופים חזקים, אז השם ידברך עוזרו ושולח לו דיבורים לתוך פיו, שמבחינת בריאה חדשה ממש. שהשם ידברך בהחמיו, ברא לו דיבורים והזמינם לתוך פיו, בבחינת בורא ניב שפתיים, בורא דייקה. ועל איזה די כה זוכה לבחינת שלום, לרחוק ולקרוב כנ"ל. וכמו שכתוב, לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. כשאדם צריך להעריך ליבו, היינו מבחינת ההכנה הנ"ל. ואז השם ידבח שולח לו דיבורים לתוך פיו בבחינת ומהשם מענה לשון. וכמו שכתוב, השם שפתי תפתח וכו'. כשהשם ידבח בעצמו כביכול פותח לו את שפתיו לדבר ולשיח את אשר בלבבו. כי הכל מאיתו ידבך, רק אדם צריך להכין את עצמו ברצונות וכיסופים קדושים, והשם יעזרו לדבר ולפרש שיחתו כראוי בשלמות. בעיינות בספר עלים לתרופה עניין התחזקות והתבודדות, להשתוקק ולכסות בכיסופים ורצונות טובים לקדושה, ולהוציאם בפה לצעוק בכל עת להחמיו הם רובים. כאשר הזהירנו אדוננו מורנו ברבנו זכר צדיק וברכה וכתב שם בזו הלשון: בניי, ידידי וחבריי, שישו מאי בריאותי שתהילה לקל, דברי רבנו הנשגב, דרך זכר צדיק וקדוש לברכה, עושים רושם בלבבכם. כי אם אמנם הם דברי פשיטות ותמימות, אבל קשה וכבד מאוד לקבלם מריבוי המסכים המבדילים, ובלבולי הדעת של כל אחד ואחד, והשטוטים של כל אחד, הנקראים אצל העולם חוכמות. שהם מסבבים ומעקמים הלב מאוד בכמה דרכים נבוכים והעיקר במה שמחליש דעת האדם ועושה עצמו כאיש אמת עד שרבים וחכמים כאלה אומרים בלבם מה יועילו לדברים כאלה הלא אף על פי כן אני יודע בעצמי האמת מה שאני עושה ומה שנעשה עמי וכולי וכולי עד שמתחיל להרחק את עצמו מצעקה ותחנונים וכתיב אם תעזבני יום יומיים יעזבכה עד שחולפים חס ושלום ימים או שנים שנתרחק מאוד. אשרי אדם שומע לו לשקוד על דלתי תורתו ושיחותיו הקדושות יום-יום, להתחיל בכל פעם מחדש, להשתוקק ולחשוף בכיסופים ורצונות חדשים בקדושה ולהוציא הכיסופים בפיו בדברי שירות ותחנונים וצעקות ושברות וגניחות, ולפרש שיחתו לפניי דברך בכל יום, כבן לפני אביו, יהיה איך שיהיה. ויכוון את עצמו בכל פעם לצעוק ולהתחנן איך שיוכל כי אין שום צעקן נאבד חס ושלום אפילו רצון בעלמא אינו נאבד כי לט רעותא תא ודאית אשריך בני אם תחזק עצמך ללך בזה הדרך שכתבת לי וכולי אין שם